Авростанція державна? Державна. Земля належить кому? Державі. Будівлі належать державі. Всі знаряддя виробництва належать державі. Я теж належу державі. Отже, я – знаряддя виробництва, а не директор. Помиляєтесь, ви зовсім не знаряддя виробництва. А хто ж? Скажете, людина? Не ви і не людина». Не людина? Ну, Микола Федорович, це вже ви той, як би його сказати, ви кадр. З тих, що казав вождь, кадри вирішують все. Раз керівник, значить кадр. Тоді хто ж ви? Наукові працівники? Ми прошарок, те, що плутається під ногами у робітничого класу і селянства. А вас вождь озвисив, нас – «Пожбурив у пил. Хто захоче – підніме і зідме пил. Не захоче – відкине одним ударом ноги, а то й розтопче. Дуже зручно. Я Оксані пояснював, що все тут у нас розполовинене, як півкулі головного мозку. З одного боку розум, з іншого – затемнення розуму. Тут паталажка, там щириця. Так і йде діалектика». Ну, це вже ви, Миколе Федоровичу, зовсім той. Коротше кажучи, перекажіть щириці, що ні на які збори я не піду до кінця цього століття. Хоч навіщо нам щириться? Ось я покличу професора Черкаса, а Оксана тим часом щось приготує та відсвяткуємо наше новосілля. Ні, ні, злякано не підхопився Пателашка, ви ж знаєте, мені вредно. «Ще як директорство на пивзаводі, підірвав печінку, і тепер ніяк не наладнаю. Я вже піду, а вас, Миколе Федоровичу, прошу, значить, як і домовлялися. Дружині вашій Оксані всіляко сприятиму. Вона вам для початку переверне наш так званий харчоблок, а тоді відкрию його заново, як Колумб Америку». Оксана не чула моїх слів, бо приймала нового гостя – професора Черкаса. Він на силу розминувся з жорокопузим паталашкою, сам весь широкий, як степ у широчезному парусиновому костюмі з десятком кишені кишеньок, у слом'яному капелюсі з широчезними крисами, з-під яких лукаво світилися його розумні очі. «Сар напав і Валтасар», – загремів Олексій Григорович. «Директор усе-таки мене випередив», – і перше поцілував руку незрівнянні Оксані. «Оксано, поцілував же директор?» «Усуваюсь, усуваюсь», – забурмотів паталашка, затуляючи вуха від професорового гриміння. Олексій Григорович приніс Оксані обрамлений трикутними листочками овічно-зеленого барвінку, букетик сухих рожевих беззмерток у маленькому чорному «горнятку», і на додачу три пляшки шампанського. Три доповнення до Сталінської конституції, придаючи мені темні пляшки з задаваною таємничістю, проголосив він. Громадяни СРСР не зобов'язані пити радянське шампанське, літати літаками аерофлотою і зберігати свої гроші в ощадках. Я не маю нічого додати, крім вічних українських безсмерток і оцієї майже вічної глиняної посудни. Зарубинецька кераміка, давніша за Юлія Цезаря і Олександра Македонського. Пережила всі п'ять тисяч з чимось війн на європейському континенті, татарське нашестя, війни Богдана Хмельницького, 300 років Дому Романових, три російських і одну українську революцію, дві світові війни, колективізацію, індустріалізацію і навіть боротьбу з висманістами, морганістами і космополітами. І все завдяки своєму непоказному вигляду. Непоказне завжди має змогу зберегтися, вціліти. Я приніс з колодязя відро холодної води, поставив туди шампанське. Професор Розпросторювався мало не на весь наш диванчик, виповнював гримінням своїх барабанів тісну кімнатку. По моєму, ця теорія непоказного не має нічого спільного з вами, Олексію Григоровичу, обережно зауважив я. Про Оксану вже й не кажу. Яка жінка згодиться на роль непоказної? Неточне слово, неточне слово, пробормотів професор. Я мав на увазі зовнішній вигляд, а не суть. Але бачу, що моя формула далека від універсальності.